«Однаково принеси, ти ж знаєш порядок». Твердо хліб, стипивши зуби, пішов до своєї кімнати, відімкнув сейф, дістав папочку з заявою масляка, повернувся до нечителюкового кабінету, поклав йому на стіл. Ось. «Усе?» «Все». Нечителюк урочисто драматичним жестом розвів руки, тоді взяв заяву масляка і вклав до своєї папки. Ти вдоволений, старий? Ти, мов би, заховав туди мою душу. Ну, старий, до чого тут душа? Ми люди надто конкретної дії, щоб згадувати про таку невловиму субстанцію. Найбільша твоя вада знаєш яка? Цікава, яка ж. Ти все своє життя був байдужий до жінок. А жінки – це найбільша реальність життя. Тут ніяких абстракцій чи пухістики, тут саме життя старий. А в тебе, в цій галузі, недоробки. Може, тут ви на савочке? Цілком може бути. Жінка, яка не є жінкою, задавила тебе своїм авторитетом і так далі. Начальство – велике діло, ціла філософія. Я не піддався савочці, хочу цьому, і щасливий. І щедрий у своєму щасті. Хочу помогти й тобі. Тії непочатові справою покінчили. Тепер давай твоє домашнє. Я мальвіну знаю. Давай за нею візьмуся. Не треба, сказав твердо хліб. Досить з мене. По саму зав'язку. Може, тобі відпусточку зварганити? Краще діло. Справжнє і потрібне. Старий, про що мова? Економіка заїдає нас страшною силою і злочини множить у кількості фантасмагоричних. Гарантую тобі, дільце, діамантово-дорогоцінне. Згода? Уже коли твердохліб був біля дверей, нечителюк вибіг із-за столу, би, погнався за ним. Слухай, Федіо, ж з тобою давно. Ну, я тут, може, і утричі більше просидів, ти ще молодий, але... Ти ото про недовчених. Кого ти мав на увазі? Запам'ятав усе-таки. Спеціально-то й ні, а голову залізла її стримить. Я мав на увазі всіх недовчених. Нас з тобою теж. І мене? І тебе. Ну, старий, знаєш, що тебе рятує? Наприклад, те, що ти зять Ольжича Перецлавського. «Я ним не народився, але у свій відділ селочка взяв тебе саме тому, що ти зять. Згадай, звідки ми тебе витягли?» «Ніхто не може сказати, де людині краще». Твердохліб безперемонно глюкнув дверима перед носом у Талюка і пішов по коридору. «Куди податися?» «Всі зайняті, всі потонули у справах». Він теж мав би потонути, але виринув, і тепер йому треба відіспатися, скинути з себе очманіння, повернутися до нормального стану. Двічі в ту саму воду не ступи, що й ні. Минав двері кабінету слідчого гладкоскока. Одноліток, не читалюка. Чи цьому поколінню робили якісь спеціальні щеплення? Хіба не виходили на екрани в перші повоєнні роки, Майже самі кінокомедії, до того ж безглузді, нігчемні, малими блюзнірські. Повсюди руїни, голод, нестачі. Ще не висохли сльози матерію дітей за вбитими, загиблими. Ще попіл війни густо притрушує землю. А тут хтось таким дивним чином хоче піднести настрій великому народові. А може так і треба? І може не читалюки і гладкоскоки ці діти війни саме в тих роках зачерпнули того показного бадяріння, та так і не скинули його з себе. Гладко скок був у них у відділі каталізатором доброго настрою. Хоч, що б йому казали, відповідав сміхом розкотистим, лунким, безпричинним. І до своїх хихоняк-хахоняк щоразу дочіплював зовсім несподівані й тому особливо безглузді слова. Виходило в нього приблизно таке. Хахабар! Хоходуля, хихерувимчик, хі-хіромант, хихетруха, хухудячок. Може перекалічувати слова все ж не так страшно, як перекалічувати життя. Але сьогодні не хотілося й до Гладкоскока. Про що з ним говоритимеш, що ти зять Ольжича Придславського? Гладкоскок радісно заїже, говори звісний зять. Як воно завжди, взяті гори звісні, а тесті славно звісні. Щоправда, практичне значення професора Ольжича Прецлавського дарівнює нулю. Обідав твердо хліб, знову в буфеті. Рибний день, ні риби, ні м'ясо. Але йому не звикати. Нечиталюк повідомив, що його включать у групу по розкриттю системи приписок на домобудівних комбінатах. Група та й група. Ух, як погано, що немає братова, що той досі ганяється за невідомими вбивцями. Додумаю, що пішки, щоб якомога далі відсунути ту мить, коли переступить поріг професорського помешкання. Та хоч як повільно просувався до небажаної мети, однаково приречений був стати жертвою закону невпинності. Крок за кроком, хода за ходою... Непомітно і повільно, але вперед і вперед, далі і далі. Все життя в такому наближенні до неминучості і неуникності, а до радості і гідності. Так-так. Та сьогодні про це не думалося. твердошли перебував у владі передчуттів найпохмуріших. Власне, після чуття. Бо все відбулося вже, розкололося його нетравке життя з Мальвіною. І хто його зможе склеїти, який інститут електрозварки накладешов на вічну міцність? Прибув додому не з барабанами і фанфарами, а як на шибеницю, на Голгофу. Міський зять не сільський, той чоловік незалежний.